Két hónappal korábban Feljegyzés az Egyesült Államok elnökének Eyes only Tilos másolni Szigorúan titkos, korlátozott hozzáférés Mappa Előkészítő irat a Versailles G7 csúcs találkozóra Küldő William J. Byrne, a CIA igazgatója Olvashatja Kizárólag Joseph Rabinet Biden Jr. az Egyesült Államok elnöke. Azonosító, lehallgatott telefonbeszélgetés, szó szerinti szöveg, limitált hozzáférés 001379. Résztvevők, Oleg Jurijevich Gorzsekin vezérezredes, az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek ukrajnai hadmozdulatokért felelős logisztikai főparancsnoka. A felhívott személy a felesége, Lyudmilla Roszkova. Beszélgetés időtartama 4 perc 45 másodperc. tér, A Plainsploid fedőnevet viselő titkos akció keretében rutinszerű lehallgatásokkal olyan szemét keresni az orosz hadsereg felső vezetésében, aki neheztel Vladimir Putyinra az ukrajnai civil lakossággal szembeni brutális kegyetlensége népírtásnak minősülő tettei miatt. A putin elleni fellépéshez szükséges érzelmi indulatot növelné, ha sikerülne olyan orosz katonai vezetőt találni, aki eredetileg a mai Ukrajna területén született és ott nőtt fel. A CIA vezetése 2023. áprilisában arra a következtetésre jutott, hogy ennek a személynek lehetőség szerint egyúttal olyan Ukrajnában aktív orosz katonai vezetőnek kell lennie, mert csak egy ilyen fordítható Putyin ellen, aki a rosszul szervezett hadmozdulatok és az átgondolatlan támadó manőverek miatt lelkiismeret furdalást érez a háború áldozataivá váló orosz katonák ezreinek a haláláért. Jóváhagyás! A hónapokkal ezelőtt beazonosított személy a most lehallgatott orosz katonai vezető, Oleg Júrievics Gorzsekin vezérezredes, logisztikai főparancsnok. Születési hely Ukrajna, Donetszki terület, Moszpine. Művelet, a jelenlegi hadügyminiszter Szergely Kuzsugetovics sojgó kompromittálása a Bayraktar akció keretében és Gorzsekin vezérezredes fontos pozícióba juttatása. Érintett személyek. A CIA forrásai egyértelművé teszik, hogy Szergely sojgó hadügyminiszter esetleges bukása esetén az új hadügyminiszter nagy eséllyel Vladimir Putin régi bizalmasa Alexej Kuzmenkov lenne, akinek így megüresedne a pozíciója. Kuzmenkov éveken át volt a Putyin magánhadseregének számító 340 ezres haderő, az orosz nemzeti gárda parancsnok helyettese. Jelenleg hadügyminiszter helyettesként szolgál, és mint ilyen, tejhatalmú parancsnoka az orosz hadsereg ideg központjának, az ukrán hadmozdulatokat is felügyelő nemzetvédelmi irányító központnak. Első lehetőség A rizikóanalízis eredménye Solygó bukása esetén 85 százalékos eséllyel, magas valószínűségi faktor, az új hadügyminiszter Alexej Kuzmenkov lenne. Második lehetőség. Alexej Kuzmenkov megüresedő pozíciójába 78 százalékos eséllyel, szintén magas valószínűségi faktor, Oleg Jurijevics Gorzsekin vezérezredes, jelenlegi logisztikai főparancsnok kerülne vagyis akkortól ő lenne az ukrán hadmozdulatokat is felügyelő Nemzetvédelmi Irányítóközpont parancsnoka. Összegzés Mindez azt jelenti, hogy a jelenlegi hadügyminiszter Szergely Shoigu kompromittálása és bukása esetén az orosz hadsereg felső vezetésében hadügyminiszter helyettesként most először megjelenne egy titokban Putyinra neheztelő, rá ellenségesen tekintő katonai vezető. Ezt bizonyítja a lehallgatott telefonbeszélgetés. A CIA értékelése szerint Oleg Gorzsekin ezzel olyan fontos pozícióba kerülne, ahonnan egy alapvetően külföldről induló, de az ő pozíciójával és az indulataival is kalkuláló pucsszerű akció esetén tevőlegesen tudná segíteni Vladimir Putyin megbuktatását. A beszélgetés szó szerinti leírata: Oleg Jurijevics Gorzsekin. Mariskám, édesem, de jó, hogy végre értelek. Nem fogod elhinni, elrabolták Jurit. Már megint elraboltak egyet közülünk. Ez egyszerűen képtelenség, sosem lesz vége. Így nem lehet harcolni. Ilyen háború nincs. 900 km széles frontvonallal. Judmilla Rozovka, feleség. Jurit elrabolták? De kik? Őt is a britek? Ó jég. Valószínűleg. Vagy a franciák? Ukránok persze mind, ukrán származásúak. De tudjuk, hogy a briteknek meg a franciáknak dolgoznak. Júri volt a tizenharmadik. Fogságba esett és azonnal elvitték, valószínűleg Magyarországon vagy Lengyelországon keresztül. Gondolom őt is hágába. Megy majd a nemzetközi bíróság elé népírtásért, vagy valami ilyesmi. A bunker nagypapa helyett. Az Oroszország részleg elemzőjének megjegyzése, a bunker nagypapa Vladimir Putyin széleskörben elterjedt gúny neve. L.R. Feleség Olja, drágám, nyugodj meg, téged senki nem fog elkapni, te nem veszel részt bevetéseken. Téged csak oda rendeltek, de alapvetően nem is Ukrajnában szolgálsz, hanem itthon, Moszkvában. OJG Maliska persze, hogy nem, de akkor is. Sojgu egy bólogató rohadék. Bármit kért tőle a tudjuk ki, az a kopaszodó lovas a Kremlben. Sojgu mindent megcsinál. Összetolta magát a prigozsin lázadás után, attól meg végkép, hogy Prigozint végül ki is nyírták. Ráadásul kiderült, hogy a lánya ukrán nemzeti színekben fotózkodott a profilján az interneten. L.R. feleség. Micsoda? Az orosz hadügyminiszter lánya ukrán színekben? jégé. Nem láttad? Xenia! Az ilyenekről persze Moszkvában kussol mindenki. Itt viszont másról sem hallani. Fél éves lett a gyereke, erre beöltöztette kékbe, ő felvett egy sárga trikót, átölelte és levideózta magukat. Pedig 31 éves. Van már esze, tudja, hogy mit csinál, sárga és kék ukrán színekben. Na, gondolhatod az apját? Ezek után merne ellent mondani a bunker nagypapának. Menne vissza Szibériába, ahol született. Úgyhogy most megint lihegve túl teljesít. Elrabolták Jurit, ezért megtorlásként újra nyilvános partizánkivégzést kivégzést rendelt el Donetskben. És nekem kell megszervezni, már megint nekem, mert tudják, hogy itt születtem. Ezeknek már senki sem elég orosz. Megőrültek. LR, feleség. Ója ne idegeskedj! Vége lesz ennek is valahogy. Tudod, hogy ezek farkasok, hiába adsz nekik enni, akkor is visszavágynak az erdőbe. Ilyenek. OJG. Hát ebben nagyon igazad van. LR Feleség. Nem tudnál pár napra hazajönni? A gyerekeknek már nagyon hiányzol, meg nekem is. OJG. Neked is? Nevet. Azt azért nem hiszem. LR, feleség. olja, OEG. Most nem lehet, két hétig még biztos nem tudok hazamenni. Egyre nagyobb itt az űrzavar. Most már azokat is lelövik, akiknek az a dolga, hogy lelőjék azokat, akik elszöknek. LR, feleség. Micsoda? Ezt nem értem. OEG. Pedig már mondtam, nem emlékszel. Először azokat az orosz katonákat kellett lelőni, akik védeni akarták az ukrán civileket, amikor solygó parancsára írtani kellett szerencsétlen nyomorultakat. Aztán lelövette azokat is, akik a harcokban nem akartak lőszerhiányosan előre nyomulni. Akik féltek, hezitáltak, a parancs dacára sem rohamoztak. Most meg már azokat lövik, akik nem hajlandók lelőni a bajtársaikat, mert azok nem akarnak értelmetlenül harcolni és meghalni. Őrület. Látnád az arcokat. Itt mindenki hetek alatt éveket öregszik. Ukrajna a pokol. De nem csak azért, amit az utcán és a fronton látsz, a halál vagy a kegyetlenség miatt. Nem édes maliskám, hanem ami bennünk zajlik. LR, feleség. Sírdogáló hang. O -j G. Ne sírj, hiszen még nem történt semmi. Majd sírunk, ha véget ért ez az őrület. Sírunk azért, mert megtörtént. De most le kell tennem. Nyugodj meg, és vigyázz magatokra, Maliska. Valaminek most már úgy is történnie kell, mert a lelkiismeret ellen nehezebb harcolni, mint egy hadsereg ellen. LR, feleség. Mit akarsz ezzel mondani? Ojj, Hosszú szünet, csak a feleség sírdogálását lehet hallani. Semmit. LR, feleség. Csókollak. Olja. Még mindig síró hang. Emlékszel, mit mondott az apám? A két legnagyobb harcos a türelem és az idő. Ójégé, emlékszem. Ölellek, Maliska.